Sí, hi ha una intervenció per a al·lusions a la frase d'en Jordi Pujol respecte a les lleis orgàniques. Cal recordar una cosa molt concreta, que els Estatuts d'Autonomia tenen un rang legal molt superior a les lleis orgàniques. La prova és el procediment. Una llei orgànica s'aprova a les Corts per una normalització qualificada i res més. Un Estatut d'Autonomia té un procés que és la discussió entre l'Assemblea de Parlamentaris de la Comunitat Autònoma i els membres de la Comissió Constitucional després d'estar subjecte a un referèndum i per tant nosaltres interpretem que les lleis orgàniques per ser lleis de caràcter d'inferior rang no modifiquen l'Estatut d'Autonomia en tot cas aquesta serà segur una qüestió que anirà a parar en el Tribunal Constitucional però voldria fer una pregunta al senyor Canelles evidentment eh, aquests traspassos en el mes de març del 79, unes setmanes abans, o dies pocs dies abans, a favor de la Generalitat Provisional pel Consell de Ministres, presidit per Suárez, no han estat complerts encara ara, i jo vull recordar dos, i preguntar-li al senyor Canelles que forma part del partit del govern, si hi ha alguna resposta possible en aquesta qüestió no, no eh, otorgats a la Generalitat aprovats per Consell de Ministres són els traspassos de Limur i tots els traspassos en matèria d'ensenyament, dels quals, a més, darrerament el senyor Otero Noves, ministre d'Educació, ens ha dit que eren acords que considerava anticonstitucionals. Però encara volia fer, per justificar la meva acusació de la incoherència de la política autonomista del govern d'OCDE de i del partit de l'OCDE, fer-li el senyor Canyelles una altra pregunta. I és la següent. Com és que a Catalunya i a Euskadi, la UCD i els centristes de Catalunya i UCD demanen la participació del vot en les eleccions als respectius parlaments, el qual em sembla molt lògic, la democràcia és participació, i en canvi la UCD, d'una manera incoherent i irracional, primer convoqui un referèndum a Andalusia, i el mateix govern que convoca aquest referèndum després demani al poble on de l'ús que s'abstingui de votar en el mateix si em pot explicar per favor aquestes dues incoherències per part del govern de l'altre senyor Canyelles, si es plau preguem, preguem el que hem dit abans, si es plau a tot el públic assistent, els nostres uïdors no tenen la possibilitat que tenen vostès senyor Canyelles, endavant bé ja se sap almenys tot polític ho ha de conèixer, que passar d'un estat centralista a un estat de les autonomies és un problema difícil, que es necessita una certa pedagogia i que es necessita un cert esforç per la part de totes les persones que estan involucrades en aquest procés. Per tant, jo no vinc aquí a defensar una actitud de, de, de retras d'aquests tres passos que alguns d'ells s'haguessin pogut fer i ja fa molt de temps. Jo el que només crec i porto aquí doncs, les proves molt clares i m'agradaria doncs, que tots plegats no estéssim en un, un debat electoral sinó que ens plantegéssim les coses sincerament com el govern del de, president Suárez al llarg 70, de l'any 77 fins avui doncs, ha tingut una política de comprensió, d'apoi i de, eh, de potenciació de l'autonomia i diria sobretot l'autonomia catalana. Que hi ha tota una sèrie de dificultats amb la voluntat del Govern per fer aquests tres passos i que hi ha hagut una sèrie de ministeris, funcionaris dels quals han posat una sèrie de dificultats en aquests tres passos, bé, això és l'explicació que jo dono en aquest retard. Explicació que eh, per mi no em satisfà, que no m'agrada, però que indultablement, en el moment que nosaltres tinguem la nostra participació a la Generalitat, nosaltres urgirem perquè es puguin fer aquests tres passos el més aviat possible Hiia a la màxima amplitud possible. En quant a l'actitud de la Unió de Centre Democràtic referent al vot de teologia, bé això ha estat una, una situació difícil, una situació absolutament complicada. Unió de Centre Democràtic no podia el mallar responsable que té d'Estat, no podia permetre doncs que el, totes les autonomies passessin pel 151, perquè es crearia una situació absolutament insostenible a Espanya, perquè hi hauria cada dos mesos unes, unes eleccions. Això, amb una situació política, econòmica i social com aquesta entrepassant, no doncs era molt dificultós. Havia de prendre una actitud que, probablement, té un cos polític, però que tenia de ser coherent amb una voluntat absolutament autonomista, però al mateix temps també de responsabilitat d'Estat. l'Estat. Bé, i ha fet aquest, aquesta actitud, ha pres aquesta actitud, de, de passar l'Estatut d'Autonomia d'Andalusia, els seus criteris, que passés pel 143. Crec que això no impedeix que Andalusia no pugui tenir el, el màxim sostre possible d'autonomia a través del 143, i crec que tindrà, però el que ha tingut Unió de Centre Democràtic és una actitud de, de responsabilització, una actitud coherent amb les seves responsabilitats d'Estat. Aquesta, algunes vegades els homes d'Estat han de, fins i tot, acceptar doncs, una certa crítica i un cert cost polític a les, a les accions que han pres. Però jo estic segur que el procés d autonòmic d'Andalusia finalment es reflexarà la voluntat que té Unió del Centre Democràtic de propiciar el més ràpidament possible aquesta autonomia del, del, del, del país andalús. Son en estos momentos les once de la noche y cinco minutos Para todos aquellos oyentes de la cadena catalana que sintonicen a partir de este instante, queremos recordar que este debate entre los cuatro primeros candidatos a la presidencia de la Generalitat de Cataluña ha sido organizado por la cadena catalana con la colaboración del periódico. Patrocina la caja de Cataluña, la caja de todos. Retransmiten en directo y simultáneamente Radio Reloj, Radio España de Barcelona, Onda Media y Frecuencia Modulada, Radio Girona, Radio Lleida, Radio Penedés, Radio Costa Brava, Radio Il Tilda II, Radio Terramar... Ràdio Club 25, Terrassa, i Ràdio Manresa FM. El debat continua. I ara el debat continua a través de la veu de Jordi Pujol. que ha demanat la paraula. He demanat la paraula per fer una petita observació, una cosa que ha dit abans Joan Reventós, i després fer fer una pregunta. La petita observació és la següent, diu que els socialistes surten de la base de que l'Estatut té un rang superior les lleis orgàniques. Bé, jo voldria que eh, suggereixo els socialistes, vull dir, simplement ho suggereixo, no? Sugereixo als socialistes que abans de tornar a votar conjuntament amb l'OCDE amb alguna llei orgànica que afecta a Catalunya, s'entén bé, perquè eh, no és segur que sigui així i concretament doncs, l'OCDE no ho veu així i amb algun d'aquests punts, amb algun d'aquests punts, per exemple, és concretament la seva llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes, que crec que és molt perillosa per nosaltres, i en la qual, evidentment, han coincidit els vots de l'UCD i del PSOE, i del PSC, també, eh, podem perdre, si la cosa va endavant d'aquesta manera i que et farà es manté, doncs el què així com al començament es deia que l'exercici de les competències de l'Estatut es farà d'acord amb la llei orgànica, ara es passa que hi ha la substància de les competències de l'Estatut es farà d'acord amb la llei orgànica, la qual és una diferència molt important. Jo suggereixo molt modestament, però suggereixo als socialistes que ho mirin bé perquè aquí ens podem trobar en què ens facin, als en catalans, un gol molt important. I dit així, volia fer una pregunta, si se'm permet. Sí, sí. Endavant. La, la pregunta va dirigida al senyor Joan Reventós precisament. El senyor Joan Reventós, si sí, ho veurem també, però ara dirigeixo al senyor Joan Reventós, perquè el senyor Sobeneta em dirà que ell és independent i, per tant, no... no El senyor Reventós diu que és el president de tots, es presenta com a un candidat a ser el president de tots. Ara jo pregunto, de fet, amb un plantejament, com per exemple el que es veu en el seu programa, ara jo, cuita corrent, he buscat un parell de pàgines, però està molt farcit, en el qual es fa constantment una referència a una política de classe. Es pot realment ser el president de tots? Es pot ser el president de tots quan s'anuncia que es farà una política de classe? Aprofito per dir-ho que és clar, una política de classe és una cosa que avui ja els partits socialistes, que el senyor reventós es coneix, evidentment, europeus, vull dir, ja no en parlen, vull dir, ja no en parlen aquests partits, ni l'alemany, ni l'austríac, ni, ni el suec. Ara mateix, i suposo que ell ho sap millor que jo, el partit socialista flamenc, el Partit Socialista Flamenc acaba de renunciar, i jo li sugereixo que llegeixi l'Amongda de fa 5 o 6 dies al programa Seguretat, una llarga informació sobre això, acaba de renunciar als conceptes de lluita de classe i de partit de classe i, evidentment, evidentment, a la concepció marxista. I diu concretament, el seu president deia que ho feia perquè els plantejaments de classe no corresponen al temps actual. Això no ho dic jo que si ho digui jo no tindria poderitat amb valor, això ho diu el president del Partit Socialista Flamenc. Llavors, la pregunta és això, donada aquesta evolució d'Europa a la qual pertanyem, donat el que pot ser un model de societat europea occidental, que és el que Convergència Democràtica i Unió Democràtica defensem, i donat l'actitud, evidentment, doncs, de divisió que comporta una política netament i declaradament de classe, com es pot dir que es vol ser el president de tots? Sí. Penso que la, la resposta és molt clara. Quan nosaltres afirmem, el nostre partit afirma, que volem, volem veure en la Generalitat un president de tots els catalans, un president de tots, parlem eh, des d'una opció política que és fins avui majoritària a Catalunya o la minoria majoritària a Catalunya. Aquí hi ha unes dades sociològiques molt clares. Els socialistes hem estat fins ara, el partit més votat per catalans nascuts a Catalunya i el partit més votat pels catalans no nascuts a Catalunya. Aquesta és la referència bàsica i essencial de la nostra voluntat d'establir una presidència que avanci en el procés de la definitiva unitat de la nostra comunitat. Pel que fa referència a la defensa dels interessos les classes populars de Catalunya, dels treballadors, de la pagesia, dels jubilats que després de 40 anys de treball avui percebeixen unes pensions misàrrimes. En definitiva, l'avenç per una societat més equilibrada i més justa, aquesta és també la perspectiva que en aquest moment nosaltres obrim en el camí de la transformació progressiva i gradual de tot el que són els desequilibris socials en la nostra societat. És en aquesta perspectiva, doncs, que sota el principi fins avui confirmat per la voluntat del nostre poble, de que som el partit més votat per catalans d'origen nascuts a Catalunya i per catalans vinguts d'altres terres a viure aquí, que pensem com a primera força de Catalunya, que podem presidir una Generalitat oberta a tot el poble de Catalunya, a la immensa majoria del poble de Catalunya. Bé, ha demanat la paraula el senyor Josep Benet. Bé, diria per al·lusions que hagi parlat. Jo crec que un president independent, encara que alguns posin en dubte que presidència, que sigui aquesta independència, sempre serà més un president de tots que No pas el president, un president que sigui secretari general d'un partit polític. Pensem que això és molt important. D'altra banda, de manera que es somriuen sobre aquesta independència o la posa de laeen, que es molestin simplement a conèixer la trajectòria d'una vida que no comença precisament amb la mort del General Franco, sé que comença molt abans l'any trenta nou i prelegeixen les obres que conegi els fets i que coneguin les declaracions que un ha fet realitzadament. I aquesta declaració és que Josep Benet va amb una candidatura determinada perquè aquesta candidatura és l'única que dona suport a un programa unitari que jo proposo. D'altra banda, donada la llei electoral existent, millor dit, donada la Constitució, un precepte que ha a la Constitució, s'obliga que per poder ser candidat a la presidència de la Generalitat s'hagi de ser diputat al Parlament de Catalunya. Aquesta disposició, vull de constar que no va, jo la vaig eh, votar contra d'ella fins l'últim moment, però precisament perquè Josep Benet és unitari, quan l'Entesa dels Catalans, per majoria, es va dir que s'havia de votar aquesta disposició, Josep Benet, perquè és unitari, va retirar les esmenes en aquesta disposició que consta de la Constitució i consta l'Estatut. Ja hauria preferit que no existís com no existia l'Estatut 32, però això provoca que un, si vol presentar la seva candidatura a la presidència de Generalitat, hagi de ser diputat al Parlament de Catalunya. I també provoca que donada el sistema electoral, que jo espero que el Parlament de Catalunya uh, corregeixi o uh, transformi totalment aquest sistema electoral, pràcticament no es pot arreglar en el president amb Seguretat, en el Parlament de Catalunya, sinó és a través d'un partit polític. Aleshores, la meva coincidència amb aquest partit polític, ho he dit i ho he repetit, és que coincidim amb el programa de construir aquesta Catalunya autònoma mitjançant un govern d'unitat. Senyor Pujol. No, jo voldria fer una, una observació, i és de que a, a mi, i veig que algun altre company de la taula també li ha passat, sí. una bona part del que ha dit el senyor Benet sense escapar, ha escapat. I m'ha semblat sentir que parlava alguna cosa de la minoria catalana, o, o, o, o m'he equivocat. Senyor Benet. Què? De què? No, no, no, no, no, no que no, no, no em sentim. No, no, no no he parlat de minoria catalana, eh. Nosaltres ja. sí, de... no som, és que hi ha un problema i nosaltres no sentim masses. Sí, ja hem subit un poc el volum No sé no, no. del sonido de la sala. Uh, en aquí, no he parlat de minoria catalana, he parlat simplement, i he dit que un president de tots se passava més un president de tots, un que no sigui de General, d'un partit però ni, partit ni lesmentant. esmentat. bé. per tots, va havia demanat la paraula a Jordi Pujol. Exactament. Bé, bueno, jo voldria recordar simplement que efectivament els socialistes han tingut unes votacions importants que mai no han passat del 29%, el qual, evidentment, de cara a ser doncs, la representació de tot un poble queda, queda curt, queda curt. Voldria dir-li que alguns d'aquests partits que han cregut que precisament per poder ser el més representatius possible eh, han renunciat al concepte de lluita amb la classe han arribat a tenir més del 50% de l'electorat del seu país i actualment algun d'ells es mou entre el 44, el 46, el 47%, que és bastant més evidentment que el 29. També voldria dir, també voldria dir, ja reconec que el 29 és més que altres percentatges, però fi, per ser la majoria, doncs no queda curt. També voldria dir que el fet d'haver pres les mesures, vull dir que no cal ser socialista ni, haver, ni plantejar el problema de la lluita de classes, per defensar doncs, tots aquests drets que el senyor Joan Reventós estava enumerant. Per exemple, jo li vull recordar que probablement, en fi, ella encara, o és encara diputat, i ho sap que fa poc, per exemple, doncs, la minoria catalana, és a dir, Convergència i Unió, ha presentat una cosa del, del, del sentit també popular i de justícia, que és, per exemple, cosa que fins ara no passa, que la seguretat social que parles, paguen les dones que treballen, doncs quan moren puguin revertir pel subsidi, cosa que fins ara no passava, només eren els homes, quan morien que això repercutia bé. Per exemple, és una cosa que tant des d'un punt de vista social com des d'un punt de vista del que se'n diu, doncs la igualtat de la dona té molta i molta importància. Bé, i aleshores, en quant, però fi, vull dir-nos comentaris el que ha dit el senyor Reventós en quant el senyor Benet, el don Josep Benet, eh si sí, efectivament un president que no sigui de partit pot ser de tots, i pot ser de ningú, i també inclús pot donar-se el cas de que sigui presoner del partit que el presenta, no? Aquesta és una possibilitat que existeix. Aleshores, una pregunta volia fer el senyor Benet, passant ara a la pregunta, a la pregunta. I la pregunta era la següent, la pregunta era, bé, el senyor Benet insisteix en que hi ha d'haver un govern d'unitat i diu que ha d'haver un govern d'unitat perquè, mm, perquè l'autonomia no està consolidada i com que l'autonomia no està consolidada, de cara a negociar amb Madrid com a no tenir un govern d'unitat. Ara bé, resulta que ja el tenim, el govern d'unitat. Vull dir, sempre hem tingut de govern d'unitat a Catalunya, no? I ho tot encallat. Eh, I consti que jo, personalment, i el nostre partit, fa un balanç més positiu del que ha estat la Generalitat Provisional i la presidència d'en de, de, de, de, de, de, Tarradellas. Doncs... Eh, fa un balanç molt més positiu de la presidència d'en Tarradelles i del temps de la Generalitat Provisional que no fa el senyor Benet, però tot i així ara tots estem d'acord de Sant Cac i tenim govern d'unitat per tant quin avantatge representar des del punt de vista de la negociació el tenir govern d'unitat quan l'experiència diu que avui el govern d'unitat realment no és un bon instrument de cara a la negociació amb Madrid Bé, eh, ja que la pregunta ha estat formulada al senyor Josep Benet, el senyor Josep Benet contestarà, però recordem que abans havia demanat la paraula Joan Reventós Contesta Josep Benet, no, després no, Joan Reventos. Aqu aquest fet. Jo voldria recordar a Jordi Pujol que... Jo voldria dir una cosa molt curiosa que està passant, que ara resulta que tothom és molt més crític que jo en la qüestió del govern de la Generalitat eh? i en el balanç del govern de la Generalitat. Això és molt curiós. Quan jo feia una crítica fa poc temps, doncs se'm tirava, gairebé tothom a sobre. Ja vol dir a ja di Pujol que si tan eficaç estat, o tan poc eficaç ha estat el govern de la Generalitat tenia una manera de dir-ho i calia dir-ho abans i potser hi havia una manera molt clara de dir-ho, que era dimitir. Ara bé, això no s'ha fet, deixem-ho, però el que volia recordar també és que el govern d'unitat que hi ha a la Generalitat no és el govern d'unitat que per la part nostra havia proposat, ni tampoc el que havien proposat els companys socialistes. Jo sempre recordaré que tant se m'entén la bo com en el gran mític la Monumental, es va parlar d'un govern amb el president Terradellas però amb un conseller primer amb un conseller primer que havia de designar el partit que tenia la majoria a Catalunya d'això es va parlar a Sant Marten i aquí probablement hi ha alguns periodistes que eren presents a Sant Marten Legó i es va acordar així i així es va dir que seria d'altra banda, els companys socialistes van fer aquesta manifestació aquesta declaració pública en aquell, aquell mítin i tothom va aplaudir i tothom va dir que així es govern de la Generalitat. Després d'aquest govern de la Generalitat no es va fer amb un conseller primer. Jo diria que aquí, i jo vaig protestar, i vaig protestar enèrgicament, i vaig ser l'únic en aquest país, almenys que públicament, des de la premsa, vaig protestar. Per tant, ara em sorprèn que tothom digui que aquest govern no ha funcionat, que el meu company Canella, que està al costat, quan estigui, estava fent unes declaracions a la premsa, que que aquest govern no és un govern d'unitat, que és el govern, de, el govern del senyor Terradellas, i prou. Bé, si això era així, calia dir-ho l'opinia pública de Catalunya abans, no ara. No ara. Em sembla que això és molt important. Bé, en estos momentos llegamos a la mitad del tiempo dedicado al debate entre los candidatos. Se ha consumido media hora de la hora prevista para el debate entre los candidatos. Antes de dar... El, tiempo, el recuento del tiempo empleado por todos ellos en esta primera media hora. Vamos a recordar nuestra sintonía a todos los que están en contacto a través de los receptores de ràdio. En aquests moments és un quart i cinc de dotze de la nit. El debat entre els quatre primers candidats a la presidència de la Generalitat de Catalunya ha estat organitzat per la cadena catalana amb la col·laboració del periòdico. Patrocina la Caixa de Catalunya, la Caixa de tots retransmite en directa y de forma simultánea Radio Relog, Radio España de Barcelona Onda Mitje y Frecuencia Modulada, Radio Girona, Radio Lleida, Radio Panadès, Radio Costa Brava, Radio Il Tir de Dos, Radio Terramar, Radio Club 25 Terrassa y Radio Manresa Frecuencia Modulada. Pasamos a continuación a exponer el tiempo empleado en la primera hora de debate entre los candidatos. Jordi Pujol, 14 minutos 32 segundos. Josep Benet 4 minutos, 49 segundos. Joan Raventós, 12 minutos, 35 segundos. i Anton Canellas, 10 minutos, 58 segundos. Senyor Raventós, vostè havia demanat la paraula abans de la resposta del senyor Benet a la pregunta del senyor Puixó. Sí, jo voldria fer una pregunta al senador Josep Benet que penso que és una pregunta que eh, pot tractar, si ell la vol contestar, de clarificar i aclarir la seva posició i la posició del partit que el recolza perquè jo no m'acladeixo. I penso que, a més, això pot orientar, inclús, l'electorat el comunista. La pregunta és la següent, Benet. Tu propones un govern d'unitat. Molt bé. A Santiago Carrillo, en els mítings del Partit Socialista Unificat de Catalunya, propugna un govern de socialistes i comunistes. I el PSUC, en el seu programa, propugna un govern de progrés. Jo voldria saber, d'aquestes tres alternatives, quina és la que prevaldrà, perquè un govern d'unitat és una cosa, un govern de socialistes i comunistes que propugna el Santiago Carrillo és una altra, i hem escoltat diversos mítings del secretari general dels comunistes d'Espanya en aquest sentit, i la proposta del PSUC és un govern de progrés i potser s'ho volia. Senyor que... Benet, vostè és el que menys temps s'ha consumit, podria allargar-se, si Bé, vol, per acorre eh, que la igualtat espero, de temps espero, a tothom. Espero poder allargar-me perquè crec que fins ara, després contestaré en Joan Raventós, fins ara hem parlat de coses molt interessants, hem parlat d'uns programes, hem parlat de moltes coses que, són, que són, no són gaire autonòmiques, perquè són coses que resolen a Madrid. Hem parlat d'uns anys programes, però i després parlarem més concretament aquests programes, que són tenen la característica de no estar gens quantificats, aquí ningú diu d'on sortiran els diners per tirar davant aquests programes, i tot això potser n'hauríem de parlar després. Ara, de moment, el que voldria contestar Joan de Ventós, que crec que està molt mal informat, i m'estranya, perquè aquí no s'ha dit mai, mai, ni el PCI, ni el PC, ni jo, he dit mai que es venís a formar un govern de socialistes i comunistes. Sempre passat dit que aquí no hi hauria govern de front popular. I això s'ha dit sempre. I això és d'una claritat total. Aquí s'ha dit que tampoc s'ha dit això d'aquest govern de pogrés, sí, s'ha dit govern de pogrés, però govern d'unitat. Que ha de tenir, evidentment, un programa polític. I aquest programa polític s'ha dit que havia ser un pacte de pogrés per construir l'autonomia. I aquest pacte de pogrés per construir l'autonomia és el que s'ha de discutir. És el que cal que els diputats catalans en el Parlament discuteixin i els partits discuteixin si és possible o no possible a Catalunya fer aquest pacte de progrés per construir l'autonomia de Catalunya. Perquè desenganyem-nos tot l'altre, tots els programes, tot això és molt bonic. Però si no construïm bé l'autonomia de Catalunya, anem al fracàs. O anem a una situació a de distribució a governamental. Una situació en què es pot portar, i a part algú ja està parlant-se seriosament, i veiem a la premsa, i sabem de rumors de persones molt importants de Catalunya que ho han dit, que aquest parlament pocs mesos i disolucció necessitada. Comencem bé, ja comencem bé, la construcció d'autonomia. Aleshores, jo crec que cal quedar molt clar quin tipus de govern proposem. Proposo jo i proposo el Partit Socialista Unificat de Catalunya, perquè això està escrit repetidament en els documents oficials d'aquest partit. Perquè si hagués proposat un altre tipus de govern, jo no hauria acceptat encapçalar aquesta candidatura. Encapçalo aquesta candidatura perquè és l'únic partit que proposa un, un, una forma de construir una autonomia. Els altres proposen, no ho sé, encara. I greu no poder dir el que, que proposen quan falten tres dies de les eleccions. Perquè, perquè aquí, Jordi Pujol, fa poc, deia, el dia 3, amb les declaracions de Canigó, deies que era prematur dir quin govern proposaves. Avui em sembla que ja no és prematur d'informar l'opinió pública quin govern proposa cada un que ens trobem aquí. Com construirem la Catalunya autònoma? Aleshores, ja voldria que quedés molt clar això, nosaltres no proposem un govern de Frem Popular, proposem un govern obert a tots els partits de Catalunya que vulguin participar en aquest pacte de progrés per la construcció de la Catalunya autònoma. Un pacte que pot durar dos anys per construir els, prim... els fonaments d'aquesta Catalunya autònoma, que es pot allargar o no. Jo ja dic moltes vegades que aquest pacte, inclús podria ser un pacte de per dos anys. Un pacte per aquest període excepcional que serà el període constituent de la nostra autonomia. Perquè aquí sembla que tots parlem com si ja tot estigui resolt. Ja la tenim, ja funciona l'autonomia. Però jo voldria recordar tothom que el primer president de la Generalitat i el primer govern de la Generalitat, per no tenir, no tindran ni, ni poder sobre els Mossos esquadra. No tindran, li hauran de deixar el despatx a la Generalitat. Si vol anar a viure a la Casa dels Canonges, doncs haurà de demanar permís al president de la Diputació. Perquè tot això és de la Diputació, tot això s'haurà de d'arreglar partint de molt avall. I probablement, si això portarà molts conflictes, portarà moltes, moltes tensions. Aleshores ja proposo un govern d'unitat ampliat. I dic sincerament, fins a OCDE, si OCDE accepta un pacte seriós per construir el termini de Catalunya. Ah, aquest pacte ha d'estar coses molt concretes. Per exemple, una televisió autònoma, immediatament que hi hagi un govern autònom. Perquè no el podem viure i Catalunya no podrà ser Bé, no es podrà que una política autònoma si no hi ha una televisió autònoma. Si el nostre Parlament, si el nostre Govern no pot informar directament i aleshores que cregui oportú de quina és la política catalana. Perquè si la política catalana l'hem d'informar a quarts d'una, a quarts de dues o migdia o a d'una de la nit o a les set de la tarda ja em diréu quin contacte hi haurà entre el nostre Parlament. Si eh, ho feré, es compromet a una sèrie de coses concretíssimes no aquests grans principis que són molt fàcils de dir que sí sinó coses concretíssimes perquè no? Perquè no? Bé, eh, havia demanat la paraula el senyor Jordi Pujol. Sí. Bé, volia fer un comentari abans que sobre la qüestió del balanç, que jo precisament havia dit que feia un balanç més positiu d'aquests anys de generat provisional, però potser això no val la pena, que insistim. Voldria dir en el Josep Benet que sí que han dit el que nosaltres, almenys hem dit el que no volíem fer després de les eleccions, que és entrar en una coalició amb els comunistes i que no volíem tampoc eh, formar part d'un govern d'unitat. I això ho hem explicat, ho hem argumentat, i si cal, si algú li interessa després m'ho pregunta, perquè el que m'interessa més fer una, una altra pregunta. Eh, també hem dit, més enllà, és difícil un moment en què no sabem exactament, no ho sabem ni ho demano, perquè, per fi, doncs, ni quina serà la postura dels socialistes, nosaltres hem tingut la impressió basada en postures preses pels socialistes oficialment de que els socialistes s'inclinaven preferentment a un pacte amb el Partit Comunista però actualment estan fent declaracions en un sentit contrari és clar que les declaracions no tenen el valor de les declaracions oficials les declaracions personals vull dir. no sabem si l'OCDE seguirà amb la política de l'Abril Martorell o bé seguirà amb aquesta política que ens anunciava l'Anton Canyelles de què ens vindran els, els traspasses d'ojo no ho sabem les coses i per tant no podem prendre postura el que necessitem és que la força que nosaltres representem que és una força nacionalista és una força no sucursalista i que és per altra banda una força intenta combinar la necessitat de canvi que hi ha al país amb una amb una certa moderació perquè entenem que en s'ha de combinar aquestes dues coses el progrés amb una manera de fer-ho que no... que sigui ben pensada. Volem reforçar això, simplement. I si ens ha de votar alguns han de votar per això, i no per les aliances que hem de fer, perquè, si no, els ja podríem votar els nostres aliats. Ara, dit això, volia fer una pregunta. Aquesta, la pregunta, la volia fer en el senyor Reventós, en Joan Reventós. Bé, ja sé que és un tema aquest que sempre irrita una mica, jo avans no he volgut dir perquè m'ha semblat preferible, si puc dir que no ser sé, els, els temes que el tema que em semblava que f, més d'un negatiu de cara als altres candidats en la presència de la Generalitat és que crec que pertanyen a partits que són vinculats molt amb Madrid i que per tant se'ls pot aplicar el qualificatiu de sucursalista. Jo volia fer una pregunta a en Joan Raventós que és bàries, és una sola, perquè és una sola. Per exemple, el partit el PSC PSOE quan es va discutir l'estatut jurídic que això no és el que nosaltres per sucursalisme això que ve ara quan es va discutir l'estatut jurídic de la televisió quan demanàvem nosaltres i alguna altra força política que el Consell de Ràdio i Televisió hi fossin totes les comunitats autònomes un diputat del PSC-PSOE concretament en Rudolf Guerra va estar en contra i aleshores, altra vegada, UCD i PSOE van imposar que no fos així que només n'hi quatre per torn el qual vol dir que Catalunya quedarà molt de temps sempre fora d'aquest òrgan que és tan essencial, la televisió, de cara a el que és la configuració precisament d'una personalitat col·lectiva, d'una personalitat nacional. També vàrem demanar consells regionals de televisió que fossin, diguem regionals, prècnicament parlant, que depenguessin dels parlaments autònoms i el PCC i el PSOE, evidentment, no cal dir, també hi van estar en contra. Ara no fa gaire, en el moment de crear-se el Tribunal Constitucional, nosaltres teníem un candidat, concretament que l'Ignasi de Gispert, que evidentment no va sortir, però vam arribar a va suggerir que a fi de que hi hagués un candidat català, podíem posar-hi un candidat socialista, que era en González Casanova, i això, no sé per quina raó, però en tot cas no va prosperar en aquests moments del Tribunal Constitucional, com a conseqüència d'això no hi tenim cap membre català. Vam demanar també, temps endarrere, que les comunitats autònomes no poguessin posar recursos al Tribunal Constitucional contra les altres comunitats autònomes, amb l'oposició total i absurda del PSOE i del PSC. Això al final es va mitjà arreglar perquè la tesi del PSOE-PSC no es va imposar del tot. Però, de fet, això que consideràvem nosaltres que era molt negatiu per Catalunya, hauria prosperat si prosperat la postura del PSC i del PSOE. Vam demanar consells regionals del poder judicial i en aquest punt inicialment hi ja estàvem d'acord el PCC i la minoria catalana. Després, no sabem ben bé els motius, però el PCC va canviar, es va alinear amb l'oposició posició en contra també i evidentment l'OCDE en d'acord amb ells, amb aquesta coincidència de vot que de vegades passa i efectivament això tampoc no va prosperar ja he fet referència abans a la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes no cal que insisteixi finalment com a últim punt, perquè aquesta senyora està molt llarga i no tinc dret a, us, a, sí, a utilitzar tant el tema 20 minuts porta vostè senyor sí. Pujol sisplau sí, l'última perquè... ah, sí, sí. cosa que aquesta a nosaltres era especialment dolorosa era quan nosaltres vam defensar una cosa que afortunadament aquesta va sortir que és el decret d'ensenyament obligatori i s'ho preia obligatori perquè aquí estava el programa del català ens vam trobar en què la proposta socialista i la proposta que ells, evidentment, doncs, empenyien, no pas la nostra, de cap manera inicialment, doncs no feia que l'ensenyament hagués de ser obligatori, cosa que ens, que ens sembla essencial de cara a la recuperació de la llengua i en regional de la personalitat nacional de Catalunya. Tot això, que evidentment també podria dir d'alguns altres partits aquí presents, d'abans ja m'he referit a OCDE, nosaltres ens fa l'efecte que només s'explica en funció d'això que nosaltres en diem sucursalisme. Aleshores, jo molt afectuosament, sigui he dit de passada, perquè no he posat agressivitat especial, però simplement vull dir les coses tal com són, formulo aquesta pregunta a en Joan Reventós. Bé, eh, havia demanat la paraula abans de Joan Reventós el senyor Canyelles. El senyor Canyelles fa molta estona que no parla, aleshores, eh, si vostè era per formular una altra pregunta, aleshores donaria en pas a la resposta al senyor Reventós. Si era per formular una consideració, aleshores jo crec que eh, vostè podria parlar i que el senyor Reventós, eh, que segur que ha pres nota, contesti després. Era una pregunta o era... una era... pregunta. No? Aleshores, senyor Reventós i després el senyor Canyelles. Molt breument, si us plau. En Jordi Pujol acaba de fer aparèixer a l'escenari aquest eslògan uh, que ells hem utilitzant des de fa un parell d'anys del dit socorcialisme. Jo volia contestar amb precisió aquesta qüestió fent una mica de memòria. Primer, els socialistes van ser els primers que vam iniciar una acció per la recuperació de la Generalitat, que ja ha mort Franco, allà hem estat sempre en la lluita la recuperació de l'autonomia, participant en un organisme, els organismes unitaris catalans, la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques, l'Assemblea de Catalunya, més endavant, amb el president Terradellas en l'exili, en un organisme consultiu de la Generalitat en l'exili. Segon, el 15 de juny nosaltres, junta amb Esquerra Republicana, vam ser l'únic partit a Catalunya que en la campanya electoral vam defensar el restabliment de la Generalitat fent coincidir la legitimitat històrica que encarnava el president Tarrrells en l'exili amb la legitimitat que sortia de les urnes. Una altra dada: el primer les eleccions de març de l'any passat, jo vaig jo vaig proposar vai fer l afirmació de que ser si els socialistes guanyàvem en el conjunt de l'Estat abans de l'11 de setembre Catalunya tindria estatut i aquestes dues propostes la del 15 de juny el l'establiment de la Generalitat i la del 1 de març la conseqüació de l'Estatut de Catalunya abans de l'11 de setembre les dues han estat resultats assolits i resultats assolits precisament perquè nosaltres vam ser la primera força de Catalunya jo li volia contestar en Jordi Pujol, a més, dues qüestions més. Què creu, què creu Què creu ell que és més important en la negociació de l'Estatut, en la consecució de la Carta fonamental de l'Autonomia de Catalunya en el 1979? Si els sis diputats de la minoria catalana o els 125 diputats socialistes que van recolzar en tot moment l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el projecte d'Estatut, i el van votar defensant-lo en la Comissió Constitucional, en el diàleg de l'Assemblea de Parlamentaris amb la Comissió Constitucional i en el ple de la Càmera de Diputats i en el Senat. Però encara vol dir una altra cosa de caràcter personal i dirigida molt directament a l'en Jordi Pujol. Jordi, tu recordes perfectament les negociacions per l'Estatut a la Montcloa, al Palau de les Semillas. Tu saps perfectament de quina manera nosaltres vàrem defensar els socialistes de Catalunya alguns dels articles fonamentals i recordo molt bé les teves paraules una nit després de no dormir sobre com la defensa ferrissada de l'article de la llengua sobre l'Estatut va ser feta va ser perquè estàvem d'acord en fer-ho així en l'estratègia de negociació per als diputats socialistes que eren venir presents. Després d'això, continuar amb el tòpic, amb l'argot del sucursalisme, a mi em sembla que és una acció electoral que comprenc que es faci, però és realment faltar a la veritat. Bé. En la nostra condició, perdó, acabo, en la nostra condició com a catalans som, vull dir-te una altra cosa, estem al mateix nivell que tots, però al mateix nivell que tots, però no inferiors a mi. El torn ara li correspon al senyor Anton Canyelles i vull recordar que el temps teòric per cada candidat en aquesta hora, aproximadament fer una senzilla divisió era d'un quart d'hora... Tant el senyor Reventós com el senyor Pujol han rebassat a Mascreix aquest temps. Aleshores, ara li toca el torn al senyor Canyelles després ha demanat la paraula al senyor Benet. Bé, jo voldria fer una pregunta al senyor Pujol. En el sentit de que... Ah, abans volia fer una, un aclariment. Jo ja no tornaré a respondre quan se'm dirigeixen i em diuen, ho seré. Som centristes de Catalunya... Som centristes de Catalunya, el públic pot riure, pot fer el que els assemli el que passa, el que els hi puc assegurar és que nosaltres som un partit català i per tant no ho tornaré a repetir som centristes de Catalunya bé, llavors la pregunta que volia fer al senyor Pujol és el següent jo voldria que ens expliqués moltes de les incoherències que té Convergència Democràtica però n'hi ha una que em preocupa molt perquè ho ha repetit aquesta nit i ja diem que ells no faran cap pacte amb els comunistes, però en canvi mantenen en els governs municipals el pacte del progrés amb els socialistes i els comunistes. I aquesta mateixa rotunditat que he dit aquest vespre aquí ho va dir-ho el mes de febrer del 79, que resultes d'unes declaracions meves en les que jo, doncs, més o menys ja insinuava que hi hauria un pacte municipal entre els tres partits, socialistes, comunistes i convergència. Jordi Pujol també em va contestar amb una forma molt segura dient que això no entrava en els càlculs de Convergència. Bé, uns, uns mesos després això es va confirmar. Jo voldria, doncs, que en aquest moment que ha dit aquesta afirmació rotunda que al mateix temps tenen i continuen els pactes municipals amb els comunistes amb els socialistes que ens expliqués en Jordi Pujol si eh, volen si volen ser coherents amb ells mateixos s'expliquin com això s'ho maneguen, maneguen perquè tinguem les altres forces polítiques, sobretot l'electorat català, tinguin les idees molt clares sobre l'actitud política incoherent de convergència. Senyor Benet, encara que la pregunta ha estat adreçada al senyor Pujol però ara ja és una qüestió de temps i de repartiment de temps. Senyor Benet, si us sisplau. Jo volia remarcar que estem parlant més del passat que del present i del futur de Catalunya. Això s'està convertint si es clau, preguem una vegada més se'ns està convertint en una mena de, de congrés d'historiadors, si volem parlar d'història ja estic disposat eh? però jo crec que es cal parlar del present i del futur de Catalunya i dir clar a l'Electorat de Catalunya com veiem aquest present i com veiem el futur està molt bé exposar tots aquests programes que nosaltres farem, nosaltres ens hem de fer però ja no està també bé, em sembla, amb una societat evolucionada, industrialitzada com la nostra, que estem arribant a final del segle XX que s'exposin en aquests programes, com els s'exposaven al final del segle passat. Quan creien en el pogrés la gent i diien que, que ells pensaven en el pogrés, ja guanyaven en les eleccions. Avui s'han de quantificar els programes i jo els dic que els, els tres partits que estan en aquesta taula, cap d'ells ha presentat un programa quantificat. Jo dir recordar que les últimes eleccions a França, el debat que va tenir més interès va ser el fas a fas entre Giscard d'Estenc i François Mitterrand. I aquell debat, la major part del debat ens van parlar de números. I aquí no ha sortit ni un nombre. I això es m'esvera molt. Perquè així no construirem una Catalunya autònoma realista. S'han de parlar de números i no hi són. Aquests programes no hi ha ni una sola xifra. I això ens ha de preocupar molt. Jo crec que aquí s'hauria de parlar del calendari de negociacions amb el govern. Perquè farem, farem, farem bé, però el calendari de negociacions, qui parla? No n'hem parlat. Jo crec que abans de parlar dels programes, si no, que farem hem de començar a parlar seriosament com construirem la Catalunya autònoma, que serà una feina difícil i dura, que serà una feina que hem de fer durant aquest període de crisi econòmica que el nostre poble pateix d'una manera tan dura, que haurem de fer mentre existeixi un una frenada duríssima al procés autonòmic per part del govern d'OCDE. Aleshores, aquesta construcció de la Catalunya autònoma no és el final, ja hem acabat una etapa, és el final d'una etapa, és el final d'aquella etapa de la, del combat per la Catalunya autònoma. Ara anem a construir, ara tenim un estatut que és ambigu, un estatut que hem d'interpretar a favor nostra i sobretot hem de començar el gran combat pels serveis que no sabem quan durarà, però tots sabem que serà molt i molt dur. Aleshores, els que vam lluitar junts per construir dir, aquest combat per arribar a l'estatut d'autonomia, creiem que es pot continuar anant units fins al moment que hem construït aquesta Catunya autònoma. A més les bases del Catunya autònoma, que ha durar dos anys, fem un, fem un pacte per dos anys, perquè sense unió el poble català no té força, no ens enganyem. Jo crec que aquesta unió només es pot aconseguir amb això, amb un govern d'unitat, fruit d'un acord de progrés amb un president de la Generalitat, unitari, independent i representatiu, que puguin veure com a ells les diverses... Persones que han nascut, les persones que han nascut en els diferent, eh, que, de llocs de naixença que viuen a Catalunya. Aquest govern d'unitat, a més, jo crec que és l'únic que pot garantir l'estabilitat política a Catalunya i la creació de la nostra terra del clima de confiança per vèncer la crisi. L'únic que podrà negociar amb força amb el poder central els traspassos de serveis. L'únic que pot aixecar a Catalunya perquè no aixecarem Catalunya ja marginant de Catalunya, com algú intenta, una part importantíssima del nostre poble i la part de les classes populars que més han lluitat precisament per l'autonomia. Sí. Això no pot ser. D'altra banda, jo diria més encara, de cara als empresaris que es, que es troben aquí. És l'únic que pot garantir autèntiques inversions a Catalunya. Perquè fixeu-nos a Itàlia, on s'inverteix Itàlia? S'inverteixen les comunitats autònomes, on? Al Piemont? A Ligúria? Toscana? Emília? Al Lacio? I quins governs ja autònomos habitant en, en aquestes comunitats autònomes? Dóna la casualitat que tots hi ha comunistes i socialistes més d'altres forces. I ningú retira les inversions d'aquí. Al revés, s'aumenten s'augmenten cada dia. I aquí hi ha les estadístiques. Per què? Jo diria que els empresaris italians, que són molt llestos, saben perfectament que precisament en aquestes comunitats autònomes on hi ha socialistes o comunistes són aquelles que hi ha una organització més eficaç i més racional la seva administració pública. I això és veritat. I això no es diu, i s'ha de dir, la garantia d'inversió a Catalunya és el clima de confiança, i aquest clima de confiança només el pot donar que en el govern de Catalunya hi siguin també les forces populars, en aquest govern unitari. I aquesta és la proposta, i una proposta molt clara. Per tant, aquí, res de front popular, un company reventós, Jordi Pujol, res d'aquest... No. Un acord unitari amb un programa que s'ha de pactar. I aquesta proposta va ser feta a tots els partits. Però l'únic que li va donar suport va ser el Partit Social Unificat de Catalunya. No tinc cap culpa, jo, que els altres no l'acceptin. Els altres... Senyor Benet, sisplau... Uh, senyor Benet, es sisplau... El senyor Benet, plau, estem entrant amb la recta final. Vostè en bé, aquests moments s'ha situat pràcticament en quant al consum del temps no, a l'alçada de la resta de, bé, jo de candidats. No. Que... Jo prego que me deixin demanaria... molt. El senyor Pujol ha estat interpel·lat. Bé, senyor però, Benet, sisplau, acabi. Jo manera, sí. és a dir, aquí hi ha una diferència de temps i això no ha passat encara de cinc minuts. Jo en tenia aquí comptats més, eh? De minuts. I els he anat comptant, eh? Bé, perquè, eh perquè, doncs... perquè, perquè mentre estava... Mentre s'estava parlant del passat, això ens reservava perquè, perquè no creia que fos un, un, un congrés d'historiadors, això. Per tant, jo acabo de seguir d'envistar. De eh? Els altres partits, desgraciadament, continuen excloent-se els uns dels altres a futur govern de la Generalitat i no volen dir-nos, no volen dir l'opinió de Catalunya, quin govern faran. Uns diuen, amb els comunistes, no, els altres, amb vostè, tampoc. Bé, el poble de Catalunya, a l'hora de a votar, ha de saber quin govern construirà la Catalunya autònoma. I cada reclama al president de la Generalitat, pel seu secretari general, és per bé, no hi tinc res Però, llavors, dubto molt que sigui un president de tots. I aquesta desunió no és el millor camí per construir l'autonomia de Catalunya. Jo crec que aquesta desunió podria portar a l'estabilitat de Catalunya i portar-nos a per cas. Per tant, hi ha dues opcions. Pre... Dues opcions que es presenten als electors de Catalunya. Votar un govern d'unitat amb un president independent unitari o votar candidatures que no accepten aquesta proposta però que tampoc en formulen cap de determinada ni de concreta i això ho estem veient aquesta nit ara bé, que aquesta candidatura és atípica realment, és atípica ara bé, però crec que és una candidatura que pot ser votada per un sector dels ciutadans aquells sectors dels ciutadans que per sobre de tota alta consideració volen que Catalunya no fracassi en la construcció de la seva autonomia i saben que en certs moments històrics el patriotisme exigeix tomar decisions no coincideixen amb els interessos de partit o de classe. I avui, precisament, de cara al dia 20, ens trobem en un d'aquests moments històrics. I res més? Bé, el senyor Pujol ha estat abans interpel·lat pel senyor Canelles, Ràpidament, sí, molt ràpidament, perquè ara hem de ja, tres o quatre coses. final Jo li demano, estava previst, recordem, que al final cadascú fes un breu resum. Sí. Però jo penso que fora millor continuar amb el debat, si vostès els hi sembla bé. Molt ràpidament, ràpidament he de tres o quatre coses de les coses que s'han dit abans. No? Primer, en Joan Reventós, els 125 diputats socialistes van ser molt importants per l'Estatut, però clar d'acord amb aquest reglament, van ser més importants els 166 d'OCDE posats a fer, posats a mesurar-ho i és que... Si es plau, tornem a pregar al públic, tornem a pregar al públic de la sala que per respecte a tots els nostres oïdors... No... I és que, i és que... Si es, es plau, que... és que públic. en realitat aquest no és un problema quantitatiu, és un problema de si bé una força política a Catalunya o un fosc que reclamava un estatut, perquè si no n'hi hagués hagut cap Aleshores, ni el 166 d'UCD, ni el 125 del PSC-PSO i del PSOE haurien servit per res. Aquest és un punt. Eh, si, el ter... si els que aplaudeixen són de Convergència, els pregaré que no aplaudeixin. I molt bé. Molt bé. I gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Segona, que Joan Reventós, jo t'he de una cosa amb tota sinceritat que no he dit, perquè la unitat serveix, hauria estat molt més tranquil, molt més tranquil, si en la negociació de l'Estatut amb algunes coses no haguéssim necessitat tant el suport de socialistes i comunistes. Hauríem tingut una força nacional més forta, més sòlida i molt més operant. Em sembla que les coses ens haurien anat millor amb alguns aspectes, per exemple, per exemple, en Vicenda. Una altra cosa, i vaig ara... A, en, en Benet diu que no quantifiquem, quantifiquem, quantifiquem perquè no tenim més diners d'augment que els venen a través dels tres passos i aquests estan quantificats. Quarta cosa, el d'en Hem explicat moltes coses, Anton, hem explicat molts cops, vull dir, el perquè ho vàrem fer en aquell moment determinat, en un moment que en alguns ajuntaments era absolutament necessari fer-ho, sense donar amb això cap contingut polític. I de fet he de dir, encara que això es vulgui constantment ocultar, que aquesta presència nostra en Ajuntament, juntament amb socialistes de comunistes es protegeix només a Barcelona i a 14 poblacions més de tot Catalunya. A Barcelona i a 14 poblacions més de tot Catalunya, i prou. Aquest és el cas. També he de dir que no, no creiem que ni això pugui anar gaire més enllà. I de fet, si no hagués estat per la necessitat que hi havia de dotar la ciutat de Barcelona de pressupost que es va provar fa 4 o 5 dies, és molt provable, no és molt provable, segur que la vaga dels transports, en tota la, tot el context que va tenir, hauria portat definitivament a la fractura, i penso que realment aquest tipus de pactes, inclús a nivell municipal, a hores d'ara ja, tenen la vida contada, tenen els dies comptats, almenys per part nostra. I la tercera cosa que hauria relacionat amb això és que, de tota manera, encara hi ha una altra cosa que s'ha volgut en alguns ajuntaments, que és una gran inoperància d'OCDE perquè ho sé molts ajuntaments com a mínim hauria pogut fer una oposició forta, una oposició realment constructiva i la veritat és que no ha fet això i tu saps perfectament en tu saps perfectament en que per no fer, fins i tot ha passat que en el mateix Congrés de Diputats tu vas exposar un punt de vista referent a una qüestió de, de, de l'Ajuntament de Barcelona que es va resultar que havia estat resolt per un Cullell per en Serra i que vosaltres no us n'havíeu enterat els centristes de Catalunya. O sigui que... O si a... Bé, res més. Sí, res perquè més. vostè ha consumit ja més de 23 minuts. 18.41 eh? el senyor Benet, 18.01 el senyor Reventós, 12.51 el senyor Canyelles. Estem ja al final del programa. De tota manera, sí si em demana la paraula el senyor Reventós, em poden disposar, perquè no tenim més temps, de 30 segons. Jo prego a qui està controlant amb el llum el temps, que sigui en aquest cas molt rigorós, 30 segons per cadascú dels candidats per tal de resumir les seves propostes. Lamentem el problema del temps, però no dona permís. I o sigui, antes, antes 30 segons per a una pausa. En aquests moments falten 8 minuts per a les de la nit. Estem transmetent en directe, a través de totes les emissores de la cadena catalana i amb la col·laboració del de periòdico, un programa de debat públic entre els quatre primers candidats a la presidència de la Generalitat. Patrocina la Caixa de Catalunya, la Caixa de tots. Bé, eh, senyor Rebentós, ara anirem de... de, de senyor Rebentós, Pujol, senyor Canella i Ganet. 30 segons, sisplau. Amb segons no es resumir res, però si vull plantejar una qüestió, que és el tema de les diputacions. Nosaltres tenim en el programa la pràctica de desaparició de les diputacions per la suposició de les seves competències per la Generalitat. I vull apel·lar a la que la coherència de totes les forces nacionals de Catalunya, a tots els partits polítics de Catalunya, a que apoyin aquesta política de fer desaparèixer de manera immediata les diputacions de la Generalitat. No que ens trobem amb la política d'obstrucció que en aquest moment s'està fent en les diputacions de Girona, Tarragona i Lleida per l'absorció per la Generalitat de les diputacions. Senyor Pujol, nosaltres com a proposta el que fem de cada eleccions del 20 de març és fer un esforç per veure que realment a Catalunya finalment hi hagi d'una manera determinant una força autènticament catalanista, autènticament catalanista que sigui capaç de defensar un model de societat europeu eficaç. És a dir, no un model contradictori, ambigu, doncs amb xars complexes o certes reminiscències tercermundistes, sinó un model de societat europeu i eficaç. D'acord amb de les diputacions, però ho complementar amb que això es faci de tal manera que s'asseguri que les comarques aleshores no quedaran absolutament, diguem-ne, abandonades. I a part d'això voldria dir algunes altres coses, però em fa la fet que arribo els 30 segons sí, i per sí. tant renuncio. Senyor Canellus. Nosaltres eh, tornem a reafirmar la nostra voluntat d'estar al servei de Catalunya, al servei de tots els homes i dones que viuen a Catalunya, i que nosaltres serem fidels al que hem proposat al nostre programa polític. Nosaltres no farem pactes que no hàgim anunciat abans, nosaltres serem coherents amb la nostra política i nosaltres tindrem aquesta fidelitat a totes les coses que són, per nosaltres, pels catalans, doncs fonamentals. En aquest sentit, doncs, la nostra línia serà una línia de seguretat i de garantia pel futur de Catalunya dins del conjunt de l'Estat espanyol. Senyor Benet, 30 segons. Podria remarcar que cap dels tres secretaris generals que m'acompanyen a aquesta taula no ha dit als electors de Catalunya, quan ens trobem ja davant de les eleccions, com, com, com i amb quin govern es construirà la Catalunya autònoma. Ens demana, doncs, un xec en blanc al poble de Catalunya. I qui sap, si sí, demanant un xec a banc i sense concretar això al poble de Catalunya, no anem a inaugurar un període d'inestabilitat governamental tan greu com el que està sofrint Itàlia. Més. Són quasi les dotze de la nit. S'ha acabat el temps aquestes dues hores de debat polític protagonitzats per els senyors Benet, Canyelles, Puixol i Reventós. Gràcies a tots, candidats a la presidència de Catalunya públic, assistent al Palau de Congressos, membres de la Fila Cero i, sobretot, benvolguts suïdors de la cadena catalana. Abans d'acabar, però, vull formular un prec que faig en nom de la cadena catalana i del periòdico, i estic segur en nom de la majoria dels milers i milers de ciutadans que han seguit aquest debat. Com a símbol de que, per damunt de les diferències, allò que necessita el país és el joc net i democràtic, prego els quatre candidats que es donguin ben cordialment la mà entre ells, justament ara, hores abans de que les urnes dictin el seu sobirà veredicte. Come cataluña Gracias a todos los oyentes de la cadena Catalana, recordamos que este programa, este debate, ha sido realizado en directo a través de todas las emisoras que la componen y con la colaboración del periódico. Un programa de debate público entre los cuatro primeros candidatos a la presidencia de la Generalitat, que ha estado patrocinado por la Caja de Cataluña, la Caja de Todos. En estos momentos, devolvemos la conexión a nuestros estudios centrales. ¡Adelante, estudios! realidad 1980, cuatro candidatos para una presidencia. Un programa de los servicios informativos de la cadena catalana en colaboración con el periódico. Patrocina la Caja de Cataluña, la caja de todos. Sintonizaron la cadena catalana a través de Radio Reloj. Radio España de Barcelona, onda media y frecuencia modulada Radio Girona, Radio Costa Brava, Radio Lleida, Radio Il Tirda 2 Radio Panedés, Radio Terramar, Radio Club 25, Tarrasa y Radio Manresa, modulación de frecuencia Desde Barcelona, buenas noches Catalunyi